פרק ל"ז. ויעש בצלאל את הארון עצה שיטים, אמא תיים וחצי אורכו, ואמא וחצי רוחבו, ואמא וחצי קומתו. ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ, ויעש לו זר זהב סביב. וייצוק לו ארבע טבעות זהב על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ויעש בדי עצי שקטים, ויצף אותם זהב, ויבא את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון. Okay. ויעש כפורת זהב טהור, אמה מאתיים וחצי ארכה, ואמה וחצי רוחבה. ויעש שני חירובים זהב, מקשה עשה אותם, משני קצות הכפורת. קירוב אחד מקצה מזה, וקירוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת עשה את הקירובים משני קצותיו. ויהיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה שוחחים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת היו בני הקירובים. ויעש את השולחן עצי שטים עם מאתיים אורכו ואמה רוחבו ואמה בחצי קומתו ויצף אותו זהב טהור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 שלושה קני מנורה מצדה האחד, ושלושה קני מנורה מצדה השני. שלושה גבעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח, ושלושה גבעים משוקדים בקנה אחד כפתור ופרח, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה ארבעה גבעים משוקדים, כפתוריה ופרחיה.